festival batetaz eta ariko gira orai ondaizela emanaldian arzaltzoana hirugarren edizioa eginen dela aurten goau baina azpeitia gurekin zitugu eta zurekin ere da guri jatiko geletan Xan Erotabere e, gurdion biegongietogi gurdion zuri eta gurdion goina Eta entzulean denak Horzilea guaina Bai, guardian Hala, erri soinu dugu Berazunen antolatzaile Hirugarren edizioa Haurentzat da Festival hau, Hala da? Bai, haurten haurentzat Eta publiko berezia Eta publiko berezia Eta nahi baitu? Hortxipiak eta Zahagoak Hor, dion, biztan denai, gitarauan sartuko girela, e, zabaltza baina lehen, lehenik, e, e, janen daukuzu, lujaldeko ikastetxekin ere lan bat, ere maiten duzuela, eta lujaldeko ikastetxeko haujoriek ere parte hartzen dutela hartza altzoan festivaluntana. Bai, hori da, ustaritzeko bi eskolek, eta altsuko eskole, mojizagiat eskolek, eta jautsuko... Uh, eskolak parte hartzen dute uh, amabi orduz uh, artista batekin uh, lan, bat era, uh, lan artistiko batera maten dute eta gero lar larun batean uh, kimuen ikusgarria deitzen den uh, ikusgarria mm. proposatzen dute eh, lauetan Uaina, beraz, gurekin dugu herri soinuren izenean etorgia hartza altzoan izeneko festivalaren, aipamenaren egiteko eta, san errotabere, zuipuinkon nalari bezala, zer nola e, zer begiunez, biztan dela, ikusten duzula festival bat, haurrek behar dute beren festivala, san? Bistan nena behar dutela. Beren, lehenik nahi du diakinarazi, Gure ekitalia egna kondalaritza orena hogariko gira labat ni eta mm. marko, marazkiz mm. hameko kontan izanen dela aldaburuan Bye. hau da ostatu edar bat larresoron eta haur oh, guziak gomitirela bi izanen dela eta quiero bai bai, bai. Bai, bai bai zauden e, bixtanena hori e, ikusgarri e, hori berezi hori aipatu behar dugula zen berezia da eta lehentxe olako gauza bat antolatzen dela marrazkilari bat ipuinkondalari bat eta ele saharrak kondatuko dituenak bainan beaxba izan bere zu e, gehien bat ba denekin aizira ipuin kondatzen zu e, ez baitezpa da, bakarrik e, hau egia duzu egia hondia du Baina uh, galdera gehienak dira haurentzat, eta uh, zoritzarez uh, helduentzat bizikiguti. Nuen ez den frantzesez, frantzesez bada galdea, baina euskaraz ez ernaidu bon. Euskaraz, e, guk euskaldunek pentsatzen dugu ipuinak dira direla haurentzat. Baina dira hauren uh, nahi baduzu lokarrasteko, eta helduen iratzarrasteko. Eta badira, sekulako ipuinak helduentzat. Baina, gure, gure kulturan, eh, nahi ba duzu, eh, adibidez, eh, pertsularitzak hartu du leku hori, joitemazita biak ah. norat edo holandesetarat, ipu ingintzak badu galakoak bat elekariak dira, baina funktzio hori uste dut Euskal Herrian gehiago eh, pertsularitzak duela. Zeren ipu mm. zer egiten du, Euzu gogoaren eta bitzaren arteko bidea da bide la mm. eta hortan uh, nola ganen dut pertsularritzak uh, inportantzia handia badu.: mm. Xa, Xan erota bere zure gehiago ezagutzeko naiz baddakiigu orgaindi ibilki zirela ipuin nola zu abiatu ziren ipuen bide jotan. E, azpagnen nintzen eta, e, bon, nik ingesairak urtsi dut, irakatsi dut e, gehienetan. Gero azken urteak azpagnen pasatu nitu eta hor, e, eskolako horrekin antzerki egiten gituen. Eta burraso bat bazen zen, misilgardi, eta errantzautan, bon, e, ik antzerkia egiten duk, e, e, galdera badi hau euskaraz e, kondatzeko eta neogestia hu, eta bon, e, e, Hmm. Erak askuntza txipio bat eta harik oiz guztien. Eta hasi nintzen, hmm. eta nahi baduzu pertzaren barnirat erori, eta geroztik eh, hor nabil. <laughs> eta, preseski zer, zer doain mota izan behar da, ipuinkontalari izateko, Seana? E, ez da nik ez berda, <laughs> berda du doainik, berda landu du, nahi baduzu. E, denak dira gira kontalari. Zenbat hmm. ama ez da, hoge egian, E, kondalari beren haugentzat eta zenbat ez dute salbatu eta dena gira kondalari gero hasi behar da, nandu behar da eta berakizu betiko sekretua laborantzan eta denetan ebe, la, ari izan ez ikasten da, mm, da so, zuko lai ginduzo zuko lai ginduzo nik olai ginduzua Para. Liburuak irakurtuz, gero, gero, Euskal mitologia ere behar, behar izan duzula ikasi, eta gauza frango ere baliatu behar dituzu. Hori da, zuk egiten duzuna, e, nuna ialatzen naiz, egin interneten, liburuetan, beste kondatzen dutenetan, eta ere gure gure funts, izigarri aberratxean, gure nolaren ipuinetan, leyendetan, mm. elezaharretan. Hor sekulakuak badugu. Beinan ez ditut beti gustukoak. Zeren bon gogorak dira tauren zate da. Beinan halede, ni jot, ipuloriek beragdirela kondatu. Kantuak ikasten ditugu irutenari nunzukilua gerrien. Ez ta gikus ez kantatzen dugun. Beinan kantatzen dugu eta dantzatzen dugu dantza erriak. Dene kantatzen dugu eta ipuinak ere denek berditugu entzun. Zeren, zer deni zer da ipuinen doaina, kantuarena, daanzarena. Herria biltzia, denek gauza bera egitea. Ta horrek egiten gaitu, herri bat. Eta ipunak ere, berdin, berdira berditu gu, denen artian e, entzun. Ez, ez bakarrik irakuri, irakurtzia ez da lana da nahi baduzu. E, hori da, mm. azeri zahar bat bezalaan anpaieo, egizu, lasto zemeiten duzu, biziki edera da. Eta <laughs> Dai, ba, ba. kondalaritza da, azeri, bizia. E, e, e, Uztek abekua gertatzen da, hori da? Mm. Eh, Iretien bezala, nura? Hori e, da, ze irudipolita emaiten dagozu Egiazko da? Ez da vitrina baten gilean ez hartzeko Hori bera Hori da Prezeskibon berriz bintzatuko gira bistandena zure zukparta hartzen duzun ikusgarriaz Baina uainak berbai gitaraoa aipatuko dauku gaur baita bereziki hartza altzoan abiatzen Hordion, seikin xusen uainak? Ordan, uh, gaur, uh, erilale kompaniak bere hoa huetak ikusgarri berria emanen du. Or, uh, artistak, uh, Chloe Sindera, Oian et eta Pascal, uh, Pascalek, uh, taularatuko duta, haien uh, txorkuntza berria, krokodik, uh, krokodik, krokodik, oliburu haundi bat atseman baitute, eta bisigipozidira, eta bombe, haien poza uh, erakutsiko dute publikoari. Mhm. Eta urize urte se bihurtetikaintzina emanaduzie. Eh? Bai, hori da. Eta euskaraz eskuratu. Mhm. Bai. Euskarazko uh, proposamen koreografiko eta moshikalada. Mm. Et, uh... Eta se bihurteta egoiti bainan guk helduek uh, ere ikusten alduguna biztan dena. Bai, hori den da, denerirekia da. Hori da. Hori, beraz gau guztaitzen apurdigelan, eh? Bai. Diboluntei. Bost, sartzea, uh, ez, sartzea, urririk uh, uh, handiuntan? Bai, uh -huh. uh, aurrentzat, uh, ekitaldik guziak urririk dira. Uh -huh. Gero? Gero, hostira lehan, bostetan, badugu uh, aurren dantzaldi uh, erikoia eta tradizionala, uh, kikiborda eta josekazobonek alaituko dutena, Eta uh, entzaldiaren ondoren errobiko kaskarrotak uh, ik, um, uh, ikasleak haien uh, musikaldea emanen dute, triki, gaita, alboka eta panderoa eta txistua joz. Mm -hmm. eta larun batean, beraz, sanek aipatuko duen uh, ipuin eta erezak kontaketa aldaburuan, well. eta lauetan biltokigelan kimoen ikusgarria, endaiako mm -hmm. uh, eskolek uh, kantatuko dituzte iru uh, kantu, eta gero uh, gurekin uh, lanen ibili diren uh, bost uh, eskolek haien uh, uh, lantalde artistikoak taularatuko dituzte, eta bukatzeko izar txot uh, dantzataldeak uh, bere hartzaiguzki dantza emanen du. Et mm. sortzitan, hor duan or, yeah. uh, maritzuri kompaniak lau urratxetak ito ikusgargia taularatuko du, hor uh, ergarraieko, izarrak eta sindako uh, dantzataldeko berrogei aurrek haien uh, uh, Aien ikusgahia emanen dute, eta dansa ikusgahia kolorez eta dinamiko bat izanen da. E... Ez zaguna denaia danik, ez taleen emanaldia. Ez. Eta ekiadaho, jala, ugatztak itxo, maritzuli konpainiak eskaintzen duena, iruretagoena, ita semek muntatua. Eta hori, ergan bezala, lagesoron, la eh? Bai, biltoki gelan. Biltoki higelan. Bainan, behar dugu alduburi, aldaburien gertatuko dena aipatu, zeren uh, argunte proiektu berria edo berezia, muntatu baita okuzi esan erotabere, orduan, uh, zu ipoinko ondatzen, klodela bat berriz elezaharrak botatzen, eta marko marazkilaria berriz uh, marazkiak uh, egiten zer da xuxen saltsa uh, hori. Eh bai bizkar saltzada, son saveinan bakisu badira saltzaunak eta eh ara <risa> e, gu kondatsi ndugu jenden aitzian bistan ditugu eta ondoren madugu beraz uh, Marco bere taba, tabletarekin ta tabletaren gainean magazkitzen du bada kamera bat beren berei irudia hartzen du eta zuen tresnen bidez, uh, gure gainean, gure gilean, gainekaldean den pantaila badetan, uh, bere marazkia botatzen du. Ez du, deus ezagutzen gure historioetarik, beraz, jiten zaiona du, eta aurrek ikusten dute gainean uh, marazkia, eta gu beherean. Baina guretzat e, da ez da normalki guk e, jendea dugu begien aitzinean eta haiekin e, ari gira mintzatzen. Eta hor, e, haurek begia gaimean izanen dituzte guretzat pixka bat bitxia izanen da. Baina, pentsatzen dute, espirientzia ona izanen dela. Baina, baina, kasu? Baina, baina, kasu? E, kondalaritzen, uste dut, e, pertsularitzen bezala, hitzak berdu lehen tasuna. Hitzaren indagarekin aigiragu, ez gira irudiekin edo musikarekin, musikarekin izaiten alda. Behinan, halaik ere, ellea da, hitza da, gure aizkora. Guri da, hori da. Errazu, manak, Claude, Claude Labatekin uh, zerbiek, uh, zerbait muntatu duzit, ba, berez harikoz izte, nola no muntatia duzit. Zertaz harikoz izte, zuen ipuinak uh, badute harigo bat. Bai eta ez, jena ebitak harri gogiada e, mitologiari buruz direla, beraz gure basa jaun, lam, min, taktaro, basa handere, horietaz harri Eta e, bat bestearen notik hartzen gira, nik eginen ditut bizt, lau, bost, e, labugak dira, mm -hmm. eh, gehienetan gure ipuinak labugak dira, pixkat bestitzen ditugu binen eta nik elebi dunez eginen dut, erreni betta Zati bate Euskaraz, bestia frantxez, denek uler dezaten, hola bizpeiru historio, sobera lu zatu gabe, eta gero batek bere aldian egineen du bere historioa. Eta denbora batzu utziko ditugu izsilik, pentsatzen du du musikarekin, hori ez da gitsusen, markok denbora izan dezan uh, marrazkiak bukatzeko, Eta asegia itzina, gero esperientzia izanen da, ez da huzulta sobera haitzinetik egiten al. Bak... Lehenbizikaldiko, zuzuletako zuzureta, lako saltsa e, bat jantzak zentzi dela? Bai, bai, hori bai, Le da, lehenbizikaldia da, hori da. Beraz, e, bon. bon, beti prest dena da, gauza berriak bai, beti... entxeatzeko. Hori bera, hori bera. Hmm, hmm. Ala, berazuri laru batean aldaburia ostatean gainera tala Leku goxo batean, eh? non baita jatexe batean plantatzen ziste Bai, leku po biziki edera da, biziki argia Eta hor, Dai. pantaila bat ezagiko dugu eta pixka bat e, Ilunbe piskabate ginen dugu eta uste dut leku polita dela Eta gure historioen zat, eta su pastera obekiren, eh? <laughs> Ay, azken egun hauetan, seukki, kusiko, elduden e, ibiako itzien larun batian egamezara, lage soron, amekontan aldaburia ostatuan. Eta uaina igandearekin e, segitzen da, hartza e, altzoan, e, festivala eta bururatzen funtsian. Bai hori da, hor errobiko irri elkargoko dantzat alde guziekin bildo ginen bizpairua eldiz, eta erabaki ginuen egun bat antolatu bar ginuela piskat e, dantzat aldeak e, elkar ezagutzeko, eta txeman e, igandean egun hori e, sortzea politailitza itekela, eta beraz lehen urratxak izeneko eguna antolatu dugu. Hor egobiko dantzatalde guztiak parte hartuko dute. Amarretan ah, hasiko da dianekin. Gero amarrak terditan uh, dantzatalde bakoitzak uh, bizpairu dantza emanen ditu. Eta uh, ikusgarri ondo, uh, ikusgarriaren ondoren uh, dantzatalde guztiak elgarrekin uh, larraburu dantzatua uh, dantzatuko dute elgarrekin. Eta gero eguer eh, uh, piknika eta Eta bietatiko iti nahi, duena et, nahi duenak dantzatzen halko du, uh, zerte antolatuko dugu erromeria bat, kiki borda eta josekaz uh, obonekin. Gara, izain da, beraz, bat, dantzari eta bestia eh, eskuzo ino eh, joileak ikibordatxo, eta josekazabonek dantzan lagunduko ditu biztan dena, haur horiek, romeria, mm. ba ez dakit, agurtu behar dugu, eh, huaina, zer egin behar da, jiten eh, alda, nola nahi, izain da tokia denen zata. Ba, e Pentsasun izanen dela uh, tokia, baina nahi bat duzua aurretik uh, e batu posible da, 06, berroita mabi, amabi, berroita sortzia, ogeta iruzen bakira deituz. Mm -hmm. Eta Alla. informazio gehiago orako uh, erriko etxeko uh, webgunean edo ekeren uh, webgunean atxamaten aldituzue informazioak. Hmm. Hau da sinen zagtsaltsuan egishoinuk uh, urte husian eremaiten baten eremaiten duen lan baten uh, ez dakit, bilduma bezala ho hauekin uh, ha? bai hori da uh, hmm. ba, eta duzu bai tabada eh, musikari tabanta baita eredantzari frango uh, badakigu zeitz eskualdean Alde hortatik biziki uh, mogitzen, uh, zi iztela, ba, ez dakit, bururatzeko uh, gomita zabaltzen uh, daukuzu, uh, behar ba, manera berezi batez, uh, Xan egota ere, zonbait eh, minuta gelditzen zauzkigu, baute ba, dakit, duzia dakit, zerbait bentsatia. Jateko tenoria da, ber, berazi historio batekin, behar ba, ez dakit. Hara, apeitifabezala. Yeah. Opello, opello, lo galen auketa, jinen iza oherat, irune zaneta, gero, gero, gero, irune zaneta, gero, gero bai. Amatxi, gauaz, supaster xokoan, iruten ari da. Iruten ega nahi du, eskubatekin uh, artilia txikitzen duela, artilia, eta bestiarekin zirurikatuz. Pirun pirun pirun, pirun, pirun, pirun, pirun, haria egiten du. Eta beherago gau bada, kiloa, kiloa, ingurum, inguru ingurum, ingurum. Eta, eta, e, beti kantuz, oi pelio, pelio, irundiat eta jinen iza oherat. Jara, Brist, Simenitik behitik jausten da, handere polit bat. Ileak uge, begiak uragi. E, atoa luzze, xuri. Xuri ilargi. Oinak? Oinak nola? Nola oinak? Ho, oinak ahate, lamina. Eta lamina suari hobiltzen zaio, eta bere atoa hip altsatzen du, eta purdia. zuan berotzen du? Berotu eta... Amatxiri horbiltzen zaio. Txitsita papa, papa ustia, txitsita papa, papa ustia. Amatxik zaktain hartzen du, suaren gainen emaiten du. Gurina boto gainera tx -tx. Eta gero sinlak xafra bat edo harteki xafra bat txsss. -tx. Eta gero ogipapujak txsss, txsss, -tx. Eta dena egea delarik, laminak, naka, naka, denak jaten ditu eta fikt eta furt shiminiari goera haskapatzen da ahi da errazu bakizu zer segira utzi beharko dugu beharko dugu Beste egun baten dako, zen tabakizu zer, tenorea joan zaukula, xean. Baina, baina, nuntzi da zu. Baina, beha gaude eta aldaburura joan nengira, <laughs> segidaren dako. Yes, bon. Egan bezala, eskermila, xean erotabere, baia, yes, eta uaina azpeitia, unara inoetorririk, hartza altzoan, gaurtik eta igande arte, mil esker guzierie, guerditerdi euskal iratietan, berri isaila azure.